luister na net radio SA net radio SA met ons webwerf www.netradioSA.co.za Op ons web, die webwerf vind jy al die nodige inligting rondom hierdie internet radiostasie wat sonder grense en mure wêreldwyd uitsaai. Informatie, soos die name van die omroepers en die programme waarvoor elkeen verantwoordelik is en ook die tye van uitsending. Dan is daar ook ons archief, daar binnen in die archief kan jy rondkyk vir programme wat reeds uitgesaai is en dan kan jy dit soms so online luister of jy kan dit aflaai en op daardie manier dan daarna luister. Hoor het ook al sê, is baie welkom, jy luister op die oomlik na Dr. Tini Eiders, wat uitsa hier vanuit Airene, die stad van vrede, Suid-Afrika. En of jy nou hier in Suid-Afrika ingeskakel is, en of jy vanuit die buitenland luister, baie, baie, baie, baie welkom. Altyd net een groot voorrecht om vir elkeen welkom te sê. Dankie vir die feit dat jy tyd uitkoop, saam met ons hier sit en oordink, bepeins mediteer, oor die woord van die Heere. Ons is ons lief vir hom, nie waar nie. God die enig, Vader, Seen en Heilige gees Kipper, wat uit die niks die ganse heelal in ansyn geroep het en ons ook geskap het. Ons is lief vir hom, met ons jylle hart, ons jylle siel, ons jylle verstand en al ons krachte. My Jesus, my Dit is een geskakel by net Radio SA, by ons program Stem van Hoop Waarom ons graag Stem van Hoop wil wees, ons wil graag vir mekaar ook een Stem van Hoop wees En ons kan dit maar net wees, omdat ons geloof in God het Omlik as een mens tot geloof in God gekom het, dan is daar drie komponente binnen in een mens geloof, hoop en liefde En ons kan dus een stem wees van hoop. As een mens na een plankje kyk, die saad in die grond gesit het, ek werk gewoon ek met een tomatibom, of een boomtomaat. En as jy nou die saad geoes het van die vrug en jy sit het in die grond, kom daar nou een klein plankje op, En eerstens is daar nou die wortelstelsel wat ontwikkel, dit is geloof, die geloof in God, die enig vader, sê, en heilige gees. Dan ontwikkel die blare, blare van hoop. Daar die analogietig kry vanuit Jezus wat by een vijenboom gestaan het, daar in Bethphagis omgeving. En die blare gesien het, en toe die blare sien wat hy gehoop dat daar vrugt aan is. Blare is altyd het teken van hoop. En dan liefde, dit is jou liefdesdade, vrugte wat ons dra, liefde. Daarom sê Paulus, daar is nou net hierdie drie dinge, geloof, hoop, liefde, en die grootste hiervan is die liefde. Sonder die liefde betekende mens niks, net soos daar die vye boom die Jezus aan hom vijen soek, en as nie vijen aan hom nie toe, is dit asof daar nou nie eers een boom is nie, want wat is een vijenboom nou sonder vijen? Teken was maar niks. So ons wil graag stem van hoop wees, vir mekaar ook, wil vir mekaar bid, waar ook al nou jyself bevind, bid ek vir jou die Heerse sterkte toe, Goeie gezondheid, lichaamskrachte, opgewondenheid, blijdskap, vreugde En as jy gaan slaap, sy vrede wat alle verstande boven gaan En as daar een morgen so wees, nieuwe energie en blijdskap en lichaamskrachte en gezondheid om die eerste dag van die week dan as daar nou so'n dag gaan wees aan te pak en dat het nie vir jou een blauw maandag sal wees maar dat het vir jou wonderlijke dag sal wees die Heere gemaakt het vol blijdskap en opgewondenheid nou van handelik so'n bieke met jou praat oor God een mens weet eindelik niks van God self behalwe dit wat hy self aan ons openbaar neem ons het ons, ons geloof in God trienig Vader, Seen en Heilige Gees en as een mens iemand nou sou vraag oor wat ons nou van God weet wat weet ons van God behalwe die feit dat hy homself aan ons openbaar. Verder weet ons niks. Nou kom ons denk net een bykie oor hierdie verhouding tussen mens en God. Denk een bykie terug, vat je terug naar die tuin van Ede. Waar God van die grond geneem het, klei gemaakt het, en Adam daaruit geformeer het en om geblaas levendig geword nou kan ek jou net vraag, denk een bykie daar oor na wat ek nou vraag sal jy genoeg tyd gee om bykie daar oor te denk en dan speel ons muziek so in die tussentijd wat er aandeel het Adam nou gehad aan die feit dat hy een geskapen wees was, wat er aandeel er het hy nou daar aan gehad, hy het om ons net ontdek, nie waar nie, hy het maar net besef, hier is hy nou, en hier is God, en vir die feit dat hy bestaan het, het hy geen, soos in, nul, geen aandeel gehaad nie, niks nie, nie waar nie. Denk mykie daar oor? En dan denk jy somme oor jou eie andeel en jou eie geboorte, wat is soort van aandeel het jy daar aan gehaad. hier is wat al gesing het, happy day hier in Johannes 5, 10 lees ek sommer net eers paar verse en dan sal ek nou hier een specifieke vers hier uithaal rondom die gesprek wat ons nou hier het want gewoon ek as dan met iemand in gesprek is om wil die persoon nou weet nou waar hier, is ons nou op pad met die gesprek is de begin gevra oor God, en wat weet ons nou van hom, en wat er andeel het Adam nou gehad, wat er soort andeel het hy nou gehad, dat die Heere God om gemaakt het, moest niks nie waard, soos in niks, en denk jy in jou eie andeel, en jou eie geboorte, wat er andeel was daar, maar iets nie, nee jy het jy myself net ontdek, jy sien jy oor, oh, ek is ook jy so. Nou kyk net bieke wat sê Jezus hier in Johannes 15 Dit sê ek vir jylle so my blijdskap in jylle kan wees, en jylle blijdskap volkome kan wees. Dit is my opdracht, jylle moet mekaar lief hee, soos ek jylle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy leven vir sy vriende afle. Jylle is my vriende as jylle doen wat ek jylle beveel. Ek noem jylle nie meer ondergeskaktes nie, want een ondergeskakte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem jylle vriende, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het, aan jylle bekendgemaak het. Nou luister nou mooi, luister nou asof jy dit nog nooit in jou, jou leven tevore gehoor het of gelees het nie. Jylle het my nie uitgekies nie. Maar ek het jylle uitgekies en jylle aangestel om uit te gaan en vruchte te dra vruchte wat sal hou. Waar kom ek herhaal daar die 16e vers? Jylle het my nie uitgekies nie. Hy praat met sy disciples, hy sê vir hulle jylle Jy het by nie gekies nie, jy het nie gekies om achter my te stap nie. Maar ek het jy uitgekies en jy aangestel om uit te gaan en vruchte te dra, vruchte wat sal hou. Sien, dis alles Godse werk. God is in beheer van sy ganse skipping. Daar was ons nou niks dit was ons net God, God drie enig, Vader, Seen en Heilige Geest, verder niks, en ons ken die attribuete van God, soos onder andere, dat hy al is, en al is, en al omteenwoordig is, en al genoegzaam is, nou daar die begrip, van al genoegzaam teken, dat God niks nodig het heen, Nou waarom sy so God dan nou een schepping gemaakt het, met een klomp weesens, miljoene en der miljoene van hulle in die begin, jimmel weesens, vir hy het hulle nie nodig net, hy het niemand en hy het niks nodig nie. Wat was hulle aandeel, in die feit dat hulle geskapen weesens is? Het was alles God, nie waar nie? So nou rondom jou self ook, jou geboorte, die feit dat jy geboore is, daarin het jy geen aandeel nie, die datum van jou geboorte, daarin het jy geen aandeel nie. Nou is ons ook mos uit God geboore, dit was ons wedergeboorte. Jezus het in Johannes, die derde hoogstuk, het hy gepraat met Nicodemus oor wedergeboorte. Namelijk dat as een mens nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. En jy kan ook nie daar in nie. En toe hy nou nie mooi verstaan, toe Nicodemus dit daardie gesprek regtig nie verstaan het nie. Dit Jesus vir hom inligting gegee waaroor 'n mens moet bietjie dink. Jesus antwoord en sê vir hom voor waarvoor waar ek sê vir as iemand nie weergebore word jy kan uit die koninkryk van God nie sien nie. Ek wil sê vir hom, nou, hoe kan een mens in sy ouders gebore word? kan toch nie die keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jezus antwoord, vir waar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan in die koninkrijk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees. Wat uit die geest gebore is, is geest. Sê vir hom, moet jou verwonder, dat ek vir jou gesê het, jylle moet weer gebore word nie. Mooi luister, weet Jezus weet mys nou hy verstaan nie, en nou sê Jezus ook vir hom, hy moet hom nie daar oor verwonder nie, hy sê, want die wind, waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom, of waar jy in hy gaan nie, so is elkeen wat uit die gees geboore is, nie aandeel nie, ek en jy het nie aandeel daar in nie, Ons is geboore, en ons is uit God geboore. Nou is dit nie wonderlik om dit te weet nie, dat Gods skipping in sy hande is, stevig in sy hande. En net so is ek en jy ook in sy hande, ons is sy kinders, En God is lief vir ons. Hy is so lief vir ons, hy sê, daar geen groter liefde wat die mens kan hee, as dat jy jou leven vir iemand afleene. Daar is nie groter liefde nie. Kom ons denk aan die geskiedenis ook, soms hier in Zuid-Afrika. Een held, een van die helde van Zuid-Afrika Wat sy leven afgeleed Een persoon wat mense geret het Op te perd Holraad Wolte made Nou ja, hy self het Uiteindelik dit nie gemaakt nie Maar nie die mense wie hy geret het Nou of hy dit nou besef het dat dit gaan gebeur, dit weet ek nou nie, kan nie denk nie. Weet nie of hy gesê het, wel het geen nou nie om nie. Dis die soort liefde wat Jezus van praat, hy sê, dat geen grote liefde nie, as dat jy jou leven vir iemand aflee. Nou God gaan nie dit van my en jou vraas, hy dit nie self doen nie. Hy geer dis eindelijk sy leven vir ons met bykie daar aan, bykie net, bykie daar aan, dink oor, dink een bykie daar aan, want, onthou, een mens weet maar net, van God dit wat hy van homself openbaar, nou het ek al een paar feite van die leven aan jou voorgehou van Adam, en ek is oortuig daarvan dat jy het saamstem, dat Adam het geen aandeel gehad in die feit, dat God omgemaak het, en hy het maar net ontdek, hy hier op die aarde, net soos wat jy jouself hier so ontdek het, ek weet nie wat er ouderdom jy jouself ontdek het, jy dink bykie daarwe, as jy nou maar so terugdink, want wanner kan jy nou kan onthou, oor jouself, wat er so het feite, kan jy onthou, nou nie wat jou ma en jou pa jou vertel het, en jou boeties en sussies nie, maar wat jy self uit jou, uit kan onthou rondom jy self. Denk so'n bietje. Wat denk jy? Toe jy 2 jaar was, 3 jaar was, 4 jaar uit? Rang is the key. I'm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 when Uitruister na Net Radio SA Net Radio SA En ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaie vanuit Eirene Die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika En baie welkom Paulus skryf hier in Filippense Waan jy nou bykie byk sit en dink nou Terwyl jy nog die hele tijd dink ek Hoop ek bepyns, saam bepyns oor oor God en die mens, jy, wil geboorte, wat is dit wat uit jouself uitkom, wat is dit? Kom ons lees net hier saam, Paulus skryf hier in Philippense, die tweede hoofdstuk, vanaf vers, kom ons kyk van vers 12, wat daarom my geliefd is, soos jylle altyd gehoorzaam gewees het, die woord gehoorzaam, Nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Werk julle eie heil uit met vrees en bewang. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Luister wat Paulus sê, Hy sê, werk jylle eie huil uit met vrees en bevang. Nou sommige mense interpreteer woorde anders as ander mense, sommige theoloog ook, allerhande eie begrippe wat hy het en hulle hou nie, baie mense hou nou nie van een woord soos vrees nie, en dat jy as een Christen nou moet met vrees en bevang, nou iets moet doen, binnen in jou geloofslewe. Maar Paulus sê dit, hy sê werk jylle eie heil uit, met vrees en bevang, Ek sou toegeer dat die mens hier kan beweeg in die richting van respect en achting teen oor God. Hierdie woord dan vir vrees en beving. Weet mys, as een mens vrees, dan begin jy ook te bewe aan die vrees. Nee? Mense sê, mys betek jy, bewe van vrees, jou broek bewe, en ach, daar is in Afrikaans, ons alleran nou goedies daar oor ook gesê, oor broek staan stil, jou baas is nie bang nie, of ietsie van die aard wat ek kan onthou, is to maar normaal weg, dat die mens van vrees kan bewe, en nou, dis precies wat Paulus hier sê, Nou sê hy die rede, hoekom dit nou so moet wees, hoekom hier die heilige achting vir God. Want dit is God wat in julle werk. So een mens met een verskrikkelijke blijdskap en vreugde, maar ook dieper respect vir die feit dat God bezig is om in my te werk. Want hy is bezig om het nou te doen, want hy werk in ons door sy woord hy skip en hy herskip door sy woord so kom ek sê Adam het geen aandeel gehad nie is so God wat gepraat het en wat God ook al sê dit gebeur want is God wat in julle werk so God is ook nou bezig om in jou te werk en ook in my te werk nou wat werk hy hy werk om te wil dat ek en jy wil, om daar ons het in ons persoonlikheid, is daar drie komponente, namelijk jou wil en emosie en jou intellect. Jou wil, jou emosie en jou intellect. Ons weet ons nou wat, wat dit is. Wil is ons nou die drijfkracht die in jou het. Jou wil. As jy will is, dan maak mense maar net met jou wat hulle wil. Want jy moet nou nie jou eie wil neem. Jou emotie is die achtergrond muziek omtrend waar teen jou leven afspeel. Blijdskapvreegte opgewonnen na droef uit trane, woede, vrees, wat ook al. Wel emotie, intellect is die greep wat jy het op die dinge. Om die dinge te begryp en te verstaan en jou eie te maak, met die mense intellect te maak. Hoe jy dinge begryp rondom jou, wat rondom jou plaas vind. Sê greep, wat jy daarop op het. Weet jy dit? Staan jy dit? Dinge wat rondom jou gebeurt. Nou, dis God wat in ons werk, om te wil, dis met my, hier die drijfkracht binnen in my, want ek en jy, wil mos hemel toe gaan, as ek het sommer net so plat weg kan stel, sonder om nou te diep theologisch daarover te dink. Jy wil moos jimmel toe gaan, nie waar nie. Jy wil die eeuwige leven saam met God doorbrang. Nou waar kom hier die wil vandaan, om dit te wil doen? Daarna wat Jezus gesê het, hier vir sy disciples, Jezus het ons daar in Galilea, so my sy bediening begin, en sy disciples het hy achterom aangeroep. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. So ek en jy moet eindelijk verskrikkelijk baie, baie, baie dankbaar wees oor die feit dat ek en jy kan sê ek is een Christen en ek glo in God drie enig. Want daar die geloof sê die skrif, kom nie uit jy self nie, dis een gave van God, dis een geskink wat God vir ons gegeet. En as een mens moest nou dankbaar is oor een geskink, dan is daar moest maniere van optrede. Selfs een hond, as jy nou vir een hond kost gee, of wil kost gee, dan is daar al klaar tekens aan die hele hondse lijf en sy gezigsuitdrukking en soe meer in sy oog. Van dankbaarheid, apwachting en dankbaarheid, stert wat geswaai word, Jylle lijf word sommer geswaar. Nou hoe dankbaar is ek en jy vir God? Vir die gave van geloof. En omdat ek nou geloof het en ontvang het van God, moet ek op daar die geloof wat ek ontvang het reageer. in dankbaarheid, in diepe, diepe dankbaarheid en aanbidding, om God te aanbid, dat ek tot in alle eeuwigheid by hom gaan wees, want ek kan jou dit waarborg, as jy waarborg van my wil hee. As jy geloof in God het, dan gaan jy die eeuwigheid saam met God doorbrang. Dit is feit, dit is een doodgewone feit, dit is fondasie, Dis die fondatie, daar kan geen ander fondasie geleef word nie, as jou geloof in Jezus Christus. Ja, daarop moet verder gebouw word. En die Hebraer briefskryver het ook vir ons, nooi ons, ons kan nie daar by die eerste beginsels standstaan nie, maar daar die eerste beginsels is een fundament Dit is een fondatie, dit waarborg. Hoor jy nou vir my wat ek vir jou sê? Daar is een waarborg daarin dat jy die eeuwigheid saam met God gaan doorbrak. Nou hoe dankbaar is ek en jy hier oor? Dit is een verskrikkelike belangrike ding wat ek en jy moet ons moet uitlaat. Is hoe dankbaar is ek? Hoe dankbaar is ek? Voor die eeuwige lewe, en die eeuwige lewe gaan gepaard met God wat sy lewe vir ons gegeet. nie wonderlik nie, ek dink so, dink rechtig so, dink is wonderlik, wonderlik dat God my so lief het, vir my, so lief het, dat hy vir my een waarborg gegee het, van geloof, want ek is uit hom geboore, ek is sy kind, En hy sê, as jylle wat sleg is, weet om goeie gaves vir jylle kinders te gee, hoeveel te meer sê so ek nou nie vir jylle goeie dinge gee nie. ons kan met God daar oor praat as sy kinders. Wonderuk, how great they are.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 I hear the rolling thunder Th power throughout the universe despair When Christ shall come with shouts of acation.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 My song the praise for it was great that bought my liberty I do not know gaskakel by Net Radio is aan. en jy luister hier na ons program Stem van Hoop. Ons wil graag hier in uh, duistere wêreld stem van hoop wees. Ons wil 'n ligstraal wees vir mense hoop gee. Nou die feit dat jy nou na my luister, weet ek amper vir jou sê kom jy eindelijk uit jouself nie, kom van God af, jy had een prentje gesien van een steeksdonkie, hee <laughs> wat nie wil beweegrewe, iemand stoot hom hiervan achteraf en an anie trek om, maar hy sit net dood gewoon, dit <clears throat> is nou ongelukkig, dit wat Mense soms doen, al is dit nou God wat hier binnen in een mens werk, kan jy onthou met Paulus. Paulus was mis nou een ongeloovige mens, nie, wat die kerk vervolg het. En toe het hy nou tot bekering gekom, weet jy wat sê die Heere vir hom? Die Heere sê vir hom, weet jy, dit was moeilik vir jou nie, om so teen die prikkels te skop. As die mense paard draai, en jy kyk na die cowboys, as hulle nou paard draai, dan het hulle ons nou skoene, en aan die achterkant van die skoene is daar nou een prik. Waarmee jy die is jy nou wel so in die liefste kan skop, om nou so ver te kry om alles te doen met jy nou wil hee wat jy moet doen. Nou God wat aan ons wer Maar ons moet nie soos halstarige Steeks wees nie Ons moet uit eerbied En respect teen oor God En uit absolute dankbaarheid Moet ons ons eie huil uitwerk met vrees en bewa Je sal onthou in Jeremia Toe Jeremia met God praat oor die mens en sy hart en die bedriegelikheid van die hart en hy vraag nou wie dit kan ken en die Heere antwoord my ek is die harte kenner ek ken die hart ek onderzoek dit die sê hy nou maak my gezond en in die volgende hoofdstuk vraag die Heere om om daan na die pottebakker sy plek te gaan daar, waar die pottebakker bezig is om te werk. Nou ek het een van die vakke wat ek ook aanbied, is leer leerstudente om te preek vir die gevraam oor die skrifgedeelte te preek preek te maak en geluister nou na die prediking daar en hulle interpretatie van die skrifgedeelte nou het ek man of meer die prentjie wat van die studenten nou voorgehoud, is God wil aan jou werk, soos daar die stik klei wat die pottebakker daar het, God is die pottebakker, en ek en jy is die klei, en toe sê die van die studenten in die predike, maar jy moet nou net op die pottebakkerse skyf gaan klim, jy moet, jy moet nou nie weg gaan nie, jy moet daar wees, jy moet daar gaan op klim, ek wil jou nog, jy sê God werk in jou om te wil, God is in beheer van sy ganse skipping, ek en jy net nie so steeks donkies wees nie. Nee, dit is soos in die ochend as jy wakker word nie, persondig ochend nie, jy hoor die kerk klokke, en dis vonderstel om jy te roep en vir jy te sê kom kerk toe, kom kerk toe. En dan kan jy nou besluit of jy nou nie nou, of jy maar verder gaan slaap en jy kon berse oor jy kop gaan trek en of jy gaan toelaat het God in jou werk, want is God wat in jou werk, en hoe meer ek en jy na God draai, na om toe wend, hoe meer kan God in ons doen, hy wil alles in ons doen, hy wil vir ons al die vruchte van die gees, as jy in Galaties 5 gaan lees, en kyk na die vruchte, hy wil al daar die vruchte vir jou gee, kyk net wat, Sê Jezus hier vir die disciples, sê, sê jylle het my nie uitgekies nie, ek het jylle uitgekies en jylle aangestel om uit te gaan en vruchte te dra vruchte wat sal hou. God gee nie vir die mens vrot vruchte nie, dit is nou maar deel van die zondeval, hoe kom nou al syke goed, soos vrot perskes en ander en ander goed maar God sy werk in ons, hy wil al hier die vruchte in ons bewerk, alles, want dit is die selfde as die kleren wat ons moet aanheer, die rein wit linne, dit is wat vir ons aangetrek word, jy sal dit ook sien in Zachariah, dit word vir hom aangetrek, die vuilkleren word door, die, door Godse engele uitgetrek, wat maar God self is, want verlengstukke van God, en die nuwe pragtige wit klere word aangetrek. Gs God wat dit in ons doen. Net soos wat jy nou sit en luister en mediteer, is Godse woord word gesaai en Godse se woord ontkiem, maar jy sal onthou, jy sal sien by die saaiër in Matteus 13. Jy moenie hardkoppig wees nie, né, nee, want dit is ons moet soos God wees. Wat sagmoedig is né nee, en nederig. Dis hoe ek en jy ook moet wees, nederig, dankbaar, sagmoedig teenoor God. Blydskap. Die dinge moet ons aandryf, dit moet hier binne in ons moet dit hierdie dryfkrag wees wat al hoe sterker en al hoe sterker na vore kom sonder dat iemand ons nou moet aanpor om iets te doen. kan my eie lewe vir jou, sommer net so vannacht as een voorbeeld, gee my studies tyd dat ek studeer het, ek het sêke so 22 jaar voltydse studies gedoen niemand het my aangepor nie niemand het daarvoor betaal nie niemand het aanzoek gedoen nie, niemand het my anbeveel nie niks nie, dit alles het hier uit my, uit my binneste, uit my mens wees, dit wat God hier binnen in my gedoen het, en steeds doen Dis Godse genade en daar oor moet die mens so verskrikkelijk dankbaar wees. Jou lele leven moet eindelijk maar een stuk dankbaarheid wees. En om net die begrippe te gebruik van dankbaarheid beteken nie veel nie. Dus ek moet God lief hee. Ek moet hom anbid. Ek moet dit vir hom sê, ek moet dit met hom deel. Ek moet dit my ganse leven deur met hom so hierdie gesprek eindelijk hee. Van hoe dankbaar ek is dat ek een geloofige mens is. Want jy is gered dier die geloof, dit is nie uit jyself nie, dit is een gave van God. Hoe groot is ons dankbaarheid? Dit sal ons motivering hier binnen in ons wees. So as hierdie program byvoorbeeld nou iets beteken vir jou en het maak nou iets aan jou, dit roer aan jou siel, dan is dit mas om het God aan jou roer. My, ek kan dan nie dit doen nie en uit dankbaarheid koop jy nou die tyd uit, sal jy daar wees, so dat God hy die werk wat hy begin het, voortset, totdat Jezus Christus weerkom. En daarmee groet ek jou vanavond, mag jy een wonderlijke nachtrus ervaar, mag die Heere jou sien, mag hy jou gesondheid geë, Mag jou gemoed optel en vir jou vol blijdskap en vreugde en opgewondenheid gee. En as daar een moorde is, dievee, vol volnieuwe lus, kracht, energie, tot eer van God.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 said, I want to see Jesus, the one who died for all. I bow when I saw my dear Savior, oh glory to God. I fell right down before Him, singing praise. 재미, s